se mohoi pjesmarrin policie dhe ushtri. Ngritja është çdo shtet i cili nuk gjikon me sheria, është shteti tagutit. Rregull, kush e mbron shtetin e tagutit, bën ushtria dhe policia. Në sheriaft nuk ka armë të kallduë çili sektor lejohet dhe çili nuk lejohet. Po të ka tregu se kush e ka hukmin e tagutit. Dekretata të cilet janë për tagutin dhe mbrojtjen e tagutit e kanë hukmin e tagutit. Allah subhanahu wa taala walladhina kafaru yujahiduna fi sabili at-tagut Këthonë Allah atët se le të kanë bë kufër, luftojnë në rrugën e tagutit. Këthonë, inë firaunë wa hamanë wa gjënudahuma kanë u khatiin. Vërtejtë faraoni dhe hamani dhe ushtrija ati në dëve, vërtejtë faraoni, hamani dhe ushtrija ati në dëve, ishën nga bim të që lemtë. Allahu subhanahu wa taala nuk e ka ndofu faraonin prej ushtrisë tina. Ashamanin te faraonit dhe ushtrisë tina. Ushtrisë tina dhe faraoni dhe Ahamanit jap ka dhonë një rregull. Kjo është rregull sheriautit, është tekst. Dalja dhe ndarja mes tagutit dhe ushtrisë që janë nën tagutin, jo kjo ka, jo tër hukom, e kjo ka tër hukom. Kjo është veprë e shpikun. Kjo rregull nuk ka ekzistutë selefi. Kur ku nuk existo në libra e selefit, se selefi kanë dao mes e bugjehlet dhe ushtris tina. As mes muselime këdhabit dhe ushtris tina. Ajë që lufton për muselime këdhabin, për muselime rëndsakon që kanë që ujtë sabët, është një ajë të muselime rëndsakon. Ajë që lufton për shkaon, a që ka hukmin e shkaot. Ajë që lufton për mushrikin e ka hukmin e mushrikit. Mi po nëse është, më në në një vendit muslim, jo mus, në me thoni sht Dhe vendi është musliman. Dhe kje ka shikuar punën e tij. Dhe te ka i nuk ka shkërkuar me bojë luftë për tagutin as me ndihmëu tagutin. Mi po ju jë dhoni lloj uniforme për me vesh, ta nuk gjiqojmë baz uniformës njerëzët. Rregull, nuk i gjiqojmë njerëz me uniformë. I gjiqojmë për veprën tcelesën e kryjnë. Çka është vepra e tij? Thojna, policia dhe ushtria që është për mbrojtjen e tagutit, dabar armën për mbrojtjen e tagutit ka hukme në tagutit. Vërnë janë i dhe thëtë, mirë, onë jam ushtarë dhe polici tagutit, e bëjë armën, posë kumë luftu për ta. Luft nuk kam ba. Qka është hukme? I thojna, se leve, që ka përmenë që i këllisën e minë përte e minëja, i kanë ba të këfirë, e bu bakri, land, dhe në këtë konsenzosë jam bledhë gjithë sahabët, se të krejtë ta ifët, këtë pëllët, el mumteniona një shëria, që janë dalën, janë grupu dhe nuk kanë pranu dhanjën e zëqatit, dhe primin me shëriat, dhe janë kondë gachën për luft, po s'kanë luftu, se lefi ka botë të këfirë para se me luftu ata. Dhe kjo është qalë e shikhu listan, ibnë të iminjes, të këfirën e kanë bopë para se me uqua ta me luftu. Dhe sahabët janë kona ta që e kanë kapë armen dhe i kanë luftu. Dhe kjo është regullë. Dhe tha, nëse asht i thoin policë, dhe e marr më vesh se kjo ka punë me certifikatë lindjes, Ukraina nuk bojna tekfir. Po nëse ai bën një vepër që e çet nga feja e korregullën e civil me të cilën thojmë që jam musliman. Kuptoj më? Ai i cili është prej muslimanëve civil. Nuk bojna tekfir derisa nuk bën veprën e kufrit dhe nuk ka pengesat. Kuptoj më? Nuk ka pengesat që e pengojnë prej kufrit. Thojna, gjithashtu njëri të nësojnë për atë që kanë uniformën dhe dim që nuk bën kryën veprat e kufrit. Thojna, dhe i sa aje punën me një vepr, që ka uniformë, po nuk ka të kryrin e veprave të kufrit, nuk është i obligu me atë punë. Thojna, ki nuk bënë kufr, mi po nëse dëgjojna dhe dëshmitar të vinë sa aje ka bënë një vepr, të kufrit e ka regullë në natyret cimëveve si që si këna bërkut e këfirë, këshirë në vepra, kushtët dhe plëtsimet. Mi po nuk e këna këtë regullë në ta të cilët bërtin armën për mbrojtjën e tag Nuk e kena këtëre. Për ata, thojna, të gjithë jenë qafira përveç ata të cilët kanë arsyje shëriatit që i ka shpëtue nga kufri. Kështë regull tjetër. Thojna për ata të cilët nuk e të një kë janë u shtar të agotit. Krejq ka dëshmojnë vetën jenë mosliman. Përveç ati që bjenë në kufr dhe pasta i ka plëcu kushtet dhe nuk ka pëngesa. Ka bo kufr. Nushtrinë të Tagutit, thonë na Taguti do ushtria e Jan Kreça Fira, përveç atij që ka ardh një arsye fetare që e shpëton prej kufrit. Jo vetëm çështën e kufrit, kjo zgjerohet edhe më shon, bën çështet e mëkate të tjera. Thonë na, të gjithë ata të cilet e hojn mishin e derrit janë pasika, mkatar më të mëj. Përveç ata për të cilet ka ardhur një arsye fetare që e shpëton nga fisku. Kuçë është ai? Ska pas sa pa me paushchim. Po shkon pyti jeta me majt. O por jashtëu, e njëta rregull. Në çështjen e kufrit, e kanë një të njëjtën rregull. Ai i cili është mpsjell me kufër dhe nuk ka sen çka shpeton për kufrit, thonë na të gjitha ato selet janë shtjell me kufër, janë kafiran kët rast për ushtrinë e Tagutit, pse kanë marr hukmin e kokës. Ndarja mes kokës edhe biçtit nuk ka ekzistuar selefi. Kan fjalë shpikunash e kan çit murxhit tek sa i koha të mahershën. Nuk ka egzistu të selefi kjo, kjo është kushat dhëtë këtë fjalë, se ushtarë të tagutit nuk janë qafira, a i ka problem me mesele të aki dëstimanit dhe mos njohjes qëndrimit se lefit ndaj, ushtrive të tagutit. E beden, kje fjalë është të shpikun. Në ndaj, hukmi, shembo dhë i thujna, në thuni, qka kanë hukmi në të shka luftoj në në në në besharit satë, edhe pretendojnë se në muslimanë. Ço keni më thonë? Na thuni çka kanë hukmin ata që kanë luftu dhe loftojnë nënën e Gaddafit. A doni më të na thon se Gaddafi pa marrë se ai keni botë kfir ajo. Nëse thuni Gaddafi është zullumçar, dëni më të na thon se ushtria e cila lufton për ta nuk janë zullumçar. Kjo është ndarje o këthe në pa kuptim, nuk e pranon as logjika, as një rregull no, kjo është vesh në rregullat e rezolutave të Evropianë dhe kombëtare ku krijoi ushtria e Serbisë zban krime veç me Lsheveci chimshelet. E ke di çoft? Që nuk ekziston këtë rregulla. Në Islam nuk ka këtë rregulla. Në Islam nuk ekziston rregulla se ti për interesat e tua vetjake të lejohet me shkel interesat e tjetrit. E ke di çoft? Wallah unë kam drejt. U duhet me jetu me hungër, me pijë për bok, pavras musliman. E ke di çoft? Që rregulla e one nuk jam vrasës, po oficerit që më ka urdhëruar me vrasja është vrasës në islam jevrasës të dhe e që i ka ordru një, një regull nuk ndatë me sakicës edhe bishtit qar, sakica nuk e krymë punën po mës me posë bishtin e këta janë bishtat e sakicës prandaj tagotat ushtrinë dhe policini kanë bishta ata janë hukmin e tyne deri se e bojnë mbrojten e tyne këta janë regull pra në islam nëse koka është fesik cirë që luftuin për fiskun e tina, apo për fasikun janë fasikas jaj. Koka nësë është kjafirë, dhe luftuin për kjafirën dhe kufrin e ti, atë janë qafira njajtë si kur koka aty në. Kja është regullë, nuk kanë darër dhe kësajnë.